Nam asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh hama baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu na kumtakia rehema mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa salama ah leo nimerudi kwa mara nyingine nimesema bada kuka ya kukaa kimya kirefu sasa naendelea tu kupata comment za watu lakini nendelea. kupata kuapa kuapa kwa hapa ndugu e, wa zangu waislamu wenzangu na wasio wa islamu wote ni ndugu zetu Leo nimerudi tena kwa mara nyingine nataka niongee vitu viwili na fikiri wiki loisha nilizungumzia uchawi wainakipae na fikiri kila moja menelewa na watu nilipata commenti nyingi sana watu waliniambia dokta kuna moja kuna mbili tatu wengi olipishatu wa mauniao na shikuru mwenyezi mungu walio na yao sawa Wale, kuna kila mmoja uzu kamambia mtu ajibu nini katika comment kwa kila moja nafasi ya kujibu kila nchokiona yeye na chokipenda leo nimerudi tena kuzungumzia kwanza nataka nizungumzia magneti firi si kwamba mba jamalo natoa magneti sina pete ya magneti ila Nataka zungumzia magneti field kwa sababu naamini wengi walipiga piga simu kutaka kujua zaidi kwamba magnet field hivi ni kweli nafanya kazi nafanya nini pana katika mitandao tuko watu wengi sana ambapo kila mmoja anasema yeye anaiweza kutoa magneti field na kila mmoja na maono yake wengine wanakuambia magnet field uongo mwingine anakuambia magnet field imekuwa hivi mwingine anakuambia magnet field mimi nimetumia imenifanyia hivi mwingine anakuambia bwana mimi nimepotea mwingine anasema mimi kati kila mmoja na mambo yake katika upande wa Sasa, nikitaka kuzungumzia Kwanza jamani, tujue kabisa Tunachutaka kukimiliki Sio kitu cha kawaida Tunachotaka kukimiliki Nijini ambaye yupo katika kooza zake, Anatolewa kwenye kwao zake, anaretwa katika dunia kwa ajili ya kumfanikisha mwanadamu Unapokuja kumchukua hata mfanyakazi kazi ki huko kijijini, unamleta mjini ya kufanyie kazi Kuna taratibu zake, kwamba lazima utapitia kwa wazazi wake Utakuja huku uwanze kumuudumia, hata kapuumwa, hata kaputaka kuvaa Sio umekuja kumleta mfanya kazi, basi umekatu ilimladi mfanya kazi kafika nyumbandi kila kitu wafanye endo apana. Ndivu ya divu wa magneti. Magneti unapokuja kumuomba, yule ni jini. Kwanza anatakiwa, atawale katika koo yako. Kwamba ajue kabisa huyu nne kwenda kumtika kumtajirisha ni mtu aina gani usitegemee wa pombe sana alafu unaishika magnet utaishi naye usitegemee ni mzinzi mda wote na wanawake au wote na wanaume alafu unataka magnet uishi naye usitegemee kwamba we nguruwe mwanzo mwisho unakula jamani alafu tegemee uka na magnet hivi vitu ni vigumu kwa sababu ni kiombe awa ni majini kuna majini ambao wenye uwezo wa kutaka vitu vichafu na kuna majini wenye uwezo ambao hawataka vitu vichafu pia jini huyu anapokuja katika dunia cha kwanza anatakiwa apewe nguvu na mikudi mikudi ni tunasemaga ni viumbe ambao wanaishi katika nyumba za, za nyumba zetu za mwisho nafikiri ungeshanielewa yaani nikisema nyumba za mwisho nafikiri ungeshanielewa sisi wanadamu baada ya kuishi duniani tuna makazi mengine Tunenda kuwekwa ambapo sasa hiyo ndio njia kwenda kwa Mwenyezi Mungu kwa hiyo Baada ya kuja yule kiumbe Yee anapofika duniani Si ambata mgeni anapu kuja kwa kwa kifika Basi ajue mita yote ndani kote Vimbani kwa, kwa kote ingia fanya a -a. Kuna taratibu zake hawe na mwenyeji ambao kumniobana Hapa fanya fanyevi fanya Divu wa divu majini Anapu katika dunia Kabla hajaanza kufanya kazi Anatakiwa apewe nguvu Nguvu wanapewa na nani? Anapewa na mikuli katika nyumba za kaa Za kulendomana unambiwa mtu wateke kupamagini Tidakumbewa na hii kaiarike siku kumi na nane. Ambapo siku kumi na nanne zina saba usiku saba mchana zina kuwa kumi na Sawa kwa uzunazia sabu zile siku kumi na nane. Ambazo kumi na nane zikikaa usiku na mchana zina kuenda kama ishirini na nane Kusabu sheria kiumbe natakiwa harikuwa siku 28 na kentu tunapa hapa nne kwa niaba ya kukasi kushirina nane ni mwezi moja kasoro siku moja kasoro siku mbili. Kwa hiyo baada ya kumuarika pale yule kiumbe na yule kiumbe tatizo lake unapo muarika hakitakiwi kitu kinachoitwa mvua. Yani maji yoyote siyo mvua maji yoyote ya kafita ya pale dile eneo ambayo yule kiumbe yupo huwa hataki. Yaani huwa anaweza akazulika aka au akafa. Lakini licha ya kumwalika kwa mvua, pia yule kiumbe hataki kitu kinachoitwa kufunikwa. Yani usikuchukue kitu kama nyumba au unguo au nguo ukamfunika akapata kiza peke yake bila kupata mwanga ni nuru ambayo anakuwa hataki. Yule anakuwa napenda yeye awe open kwamba mchana anapata jua usiku anapatakiza kiza kama kwa. Kusabu kwa ni na mashariti nyingi Lakini pia unapomiliki kiumbe uhakikishe kabisa mwili wako we mwenyewe uko Safi, yani uko sawa Nikisema uko sawa mwili umekuwa uko vizuri Lakini pia imani yako kubwa iwe kwake yule kiumbe Hakuna, hakuna, hakuna Hatamuke, uwezu kamiriki mke Kama umuamini, yani Unataka una, kumiriki mke, alafu tayari Wewe mashaka, ugobri kila siku Wanamukenia atachoka na ataondoka. Kwa sisi binadamu, jisi tulivo na tabia zetu Na viumbe, wanatabia tabia Kwa kwamba kiumbe anapenda, kama unamiriki Akikisha unamuamini Yeye kiumbe, unamuamini na kila nacho kifanya Na kuna wakati ya pengina kachoka kuto kufanya jambo fulani Usilazimishe, ukiona leo haja kufanya Jaribu kesho, ukiona kesho kufanya Arudi kwa hula leo kupakiumbe, jaribu kuongea naye kwamba mba kuna moja mbeli tatu naomba unisaidie Hili nindere kumiliki kiumbe wangu huyo ni jini Sio sema labda umenda kumchukua mtoto wa binamu unaishi naye. Huyo ni jini. Jini ana mipaka yake na ana matatizo yake. Ukitaka kufanya kitu basi ujue kabisa anafanya kitu na Mfano, leo hii uweze kupewa labda majini wale wa kusema kesho unatakiwa umtoe mzazi, kesho unatakiwa ufanye nini. Ndio wale unakuta unaogopa. Anafanya kitu kuchinja na anaogopa. Sasa umekwenda kuchukua kitu, unataka kufanya jambo fulani, unaogopa. Unaogopa nini wakati umechukua mwenyewe? Lakini na viumbe wa magneti hawana hizo. Magnet ni jini kama unavyoona yaye ukiliacheli na pasuka. Magnet ni mwepesi kufa kwa sababu si jini ambao utasema anasababisha na kuzuri yule ni muoga kwa sababu anajua hana mazara hataki kugubuziwa pia anahitaji siri. Kwa sababu unapomiliki jini uwe na siri ya kumtunza. Mwingine unakuja anachukua magneti leo. Anampigia simu fulani. Bwana ndugu yangu hapa ni na jini 1 2 3 tuombe dua tufanya hivi. Usitegemee atakufanyia kazi. Huyo jini yeye ni ana akili, kama huyu ameanza Tangaza, anaweza kani mimi Nikakamatwa na nikazulika Kwa hile jini uwa, katika Ile mfumo lu umtengeneza, katika Koza majini, weu tabaki na kitu Kikiwa hakina, kitu chochote Unapotaka taka kuchukua jini, usiwa muoga Unambiwa buwana jini uyu Natakia umpeleke semflani ya akaishi kwa siku kadhaa Weu unasema mimi siwezi Unifanyyewewe, jamani Kwa hile hivo, kwa siria zinataka kwa hile mari Ningumu Sikamba nasema hivi lambda mimi nasema Natoa Majini, hauna kukabizi majini yapana Mimi sitoi majini Ira ni tu Kuna watu wanaenda sehemu zingine Wanapewa masharti Wanayashindwa Tunasoma mashariti makubwa madogo Wanayashindwa Na pia na kwa imani ana Na waza dasi kweri, tafanyika, sinini Usitegeme Mungina kwa mbeka sabana hiki kitu nechuto mfuwa Mungina achamfuwe na nyesha Kwa mbea imepita ndogo, tusimvua Alafu fukesho leka shokuto Kusema kuwenta kumlaumu mtu wakati teaderisha kwa mbea usifanya kitu fulani Tue waaminifu katika kazi lakini pia tusiaribu kazi za mtu endapo wewe kama umetaka kutafuta mali kwa njia fulani basi misingi ya zile mali unataka kutafuta kama uiwezi acha usifanye kitu ambacho unajua kama mimi kisikiwezi kiache Kuna watu wanamiliki Jamani kuna watu wanakaa mwanauza mchicha tu na lake ukimwona yuko vizuri Na majumba na magari anafanya kitu huwa Wewe utauza karanga miaka mia lakini hakuna chochote kinachobadilisha tupata hela tu. Watu wana watu wana zao. Sawa? Sisemi kwamba ni wezi hapana, wana zao, wanafanya vitu vingi. Sawa tunajua tunaonaga watu kibao tunakuja utakuta akafanya vitu vyake lakini na mambo yake lakini, lakini mfate huyo mtu mwambie kupe siri yake kafanyikiwaje yani kapata hiyo nichu kafanyikiwaje kama atakwambia hawezi akakwambia kwa sababu ni jambo la kwake mwenyewe moyoni kwamba anajua mimi nimefanikiwa wapi nimetoka wapi siwezi wa misingi asili kwa hiyo hata kama ndugu yake wanakwambia mimi bwana hapana mimi namomba Mwenyezi Mungu mambo yangu metiki kitu Mwenyezi Mungu kumbe vitu vyake ana siri lakini mwenzangu na mimi hujafanikiwa sasa Ume imepata leo kitu kesho na kesho koto umepata milioni moja umeletewa mtawa utajua jamaa zako wote tutapiga simu nimetoboa mwanangu leo nimepata eh hey. uweze kukamiliki jini kwa maisha yako hata siku moja Utangaika waganga na waganga maisha yako yote ya utahangaika mpaka unaingia kaburini utaona kwamba unamkosi mwisho wa siku utakuja kuona mimi nitakuwa nimerogewa kipae kumbe sio kipae mdomo wako mwenye ndio kipae ambao umejiroga mwenye pasipo kujua hawa ni majini jamani majini sio mtoto wa binamu yako wala shangazi yako jini ni jini Unapotaka kumiriki jini basi jua unamiriki kiumbe kingine tofauti ambacho hakione kani Yani jini ana nawezo kumuguwa kuongea na mwenyezi mungu lakini we unawezo kuwenda kuongea mwenyezi mungu sawa? jini ya ni mwenzetu unaupeo mkubwa ni kiumbe ambacho hakionekani, kani Tunatakiwa tuishi nao kwa mwenye na kwa misingi kwa saihi kama unataka kuishi Lakini kama unaona ningumu usilazimishe Acha mfate tu mungu omba dua fanya mambo yako mengine usifate majini Acha na nao Mungina sana sanataka jini ni muwe, shee, eh, jini ya kubali, direct, tunikupe jini, tu mwosh, kama madamu kebda kama mimi mtoto wangu jini kaunze shapana. Jini ya na namuamonyewe kuchagua, kwamba mba mimi nataka ni muwewe na huyu na kasha kukaguwa misingi mzima. Ndoe wanakuja, direct, na umambiu ni oe, ye mwenye na au kwa ni ni kuwe, ye mwenye anakuja kwa misingi yake. lakini usitegeme mtu na kwambeti mina kukabisi jini, uolewe na jini, upate mari, muongo, jini anaga hizo. Jini achagulie mke wala chaguli mume. Jini hakunaga hilo. Jini atakumilikisha kwa ajili ya masuala ya mali tu na anakunamtumikia kama mfanyakazi. Yaani leo unamtumikia kama mfanyakazi, malipo yake utampa. Ambapo malipo yake nimesema magnet fili malipo yake ni ubani, malipo yake ni, ni, ni usinywe pombe, Usige ukana nani ukala nguruwe, basi chakula chake ni ubani maka, Aiza udi ambao unaitwa rawandi audi, audi, audi, audi na nini? Udinini unaitwa Udi, udi, udi, udi, rozi. Kama udi rozi, ama kama soo udi rozi, upo kuna udi fulani ambao unaitua sandarus. Ambao uneza uka mba. Lakini, maswala siji uka mchukuli maubani machafu, sima nini ya pana. Kwa naubani zao, ambazo unotakaga kwa wa wavitumie. Kwa ni hivo, jamanilo ni melezea kidogo mfumo wa magneti. Mana niliona maoni yamekuwa mengi sana, watu wanakamani kuzipata magneti, lakini wanachemuka, wanafanyaje. Jamani mimi nimesema sikwambie eti mganga fulani sio muongo mimi simtaji mtaalamu wote nimekuambia kuna misingi ya kuangalia kuna wengine niliona wanatoa vitabu Siji kitabu, siya naangalia huku kuna ela Angalia si siya kuna ela, sinini He, Mini mesema hiyo, mifumo mime Sijue, ukitaka ukitoa kitu Umuonyeshe mtu hata kama Yei mwenye na kuja kuchukua ajue Mfano na kuletea bana mini mekuja Nataka mangetebu, begi languidi hapa Nimetoka na wanyumbani, nataka nijue Chukua pete, mpea yueke, omba Kama kweli kitu kinakuja, kinakuja Kinaonekana, na mwenye na kishudia hapo hapo Tofauti na wete umemuacha mtu Katoka na begi lake nyumbani, sika Katoka na ketuch Naona ya buwe kapa, nilisi ni nini, nini Kitu cheka kiandamu mwenyewe hakuna Magneti ya zipogo hivu Magneti ni viumbe walio Hai, ni viumbe ambao unajua kaso kimtuma na kuenda na narudi Na do mana mpaka leo Sijani kama kuna mtu ambaye aliyekuja kwangu ambapo akasema hebu unataka unionyeshe mfano wa magneti nikamwambia sijiangoje nje na begi langu mimi begi nakwambia toka nalo kwenu uje nalo ulio linunua hata jipia kanunue njoo nalo nakupa pete weka hapo hapo tunaonyeshana mifano sina ile ya kusema sijiangoja kwanza siku mbili tatu tufanye hivi no lakini ukinikuta nimeitengeneza Yopete pete na kama sina yopete pete mtakwambia mimi yopete sina paka niandae sawa lakini pia majini wa magneti wapo katika aina nne Wale wako katika mifumo ya tofauti. Yani kuna jini amboni mdogo. Huyo jini kazi yake yeye kwenda kuchukua kiasi Kile ambacho unachokitajiwewe mfano Unataka kila siku labda uo unapata milioni tano Zaki Tanzania tunasema kwa dola tunasema dola lufumbili miatano Sawa kama ukitaka kupata dola lufumbili Au milioni tano zaki Tanzania Wakikishe kabisa Vitu vitaka kwenye jini huyu Inamana ili yawe nanguvu katika jini huyu Lazima uandae milioni moja Yani gharama yake ya chini wandae milioni moja Ambapo milioni moja hii Kuna vitu vya uchawi, Kuna mafuta tunayaita mafuta satanari Ambapo mafuta haya yenye uwezo kuita viumbe wa magneti Lakini licha mafuta satanari Kuna mafuta tunayaita mafuta ya utu Ambapo yenyewe nye uwezo kupika gaye kula uchawi, Haya mafuta ndo yanachanganywa yakichanganywa kuna vitu vinatumika tena ni vyasiri Ambapo vinafueza kumuita yule jini Hatu uichukui vitu kuunda ili tupate jini wetu Una mwitajini na majini unapowaita wanakuja zaidi ya majini elufu moja Sasa hapa lazima uwe na vitu vikubwa ambavyo venye uwezo wa kuzuia nguvu zao kwa sababu ukiita vibaya na wakaja wengi huna cha kuwazuilia, huna cha kuwapa, wanakukuta makabuli ni mganga umekauka kwa sababu awanaga ushoga na mganga Wanaga ushoga na mtu, hawa viumbe jinsi walivyo. Wanapokuja moja wanakuwa wanapita mmoja mmoja lazima mmoja atasimama na ustegemea hata kesi mmoja atasimama magnet huwa magnet kusimama kaka ni kazi na maana umtegee hasa kwa hiyo uwa pale atasimama labda makata jini wa kuua atakuliza yamo wanadamu umeniita una shida na mimi gani sasa wewe kwa sababu umetaka kuitama jini uwezo ukamchukua makata ukamweka katika mfumo wa magnet atakuzuru ni sawa sawa mfano labda tumekuta barabarani mbwa amekufa amekufa ameanza kutoa harufu. Wewe mwenzangu na mimi umetoka kwenye gari yako umeshuka unaenda kwenye ofisi ya mtu au tunasema unaenda kwa na, kwa manager wa benki unamwambia ndugu yangu samani bwana pale kuna mzoga mbwa naomba wewe ndio ukautoe. kama hapo kutakuwa kuna maelewano. Mtagombana na ataona umemdzalau vya kubwa sana. Tena mleeza mkachukua vitu vibaya kwamba umeona mimi na kutoa kwa, kwa sababu ni, ni mtu naheshimu na kazi Lakini mzoga wa mbwa teja. Ukambebana na shingimi atano Utuwa ule mzoga, teja na utuwa faster Kwa sababu ndo shuguri zake Yani ye shuguri zake ya keona kitu kibagi Toka kituwa mbladi kapata ela haina shida Uwezu uka mtu mwenye shughuli zake Nandovu wa divo majini uwezo uka jini wa makata ambao jini mwenye ishala ya kuuwa ukaenda ukamtuma kwenye kifaswala kuchukua pesa, yani akaibe pesa kulete. Anaona umemdzarau kwamba mimi mwanaume mimi kazi yangu ni kuzuru, lazima kuzuru. Aidha amesimama labda Maimuna Mahabbat, ambaye yeye kazi yake ni kuleta mahaba ndani ya nyumba. Yeye kazi yake ni kutengeneza mapenzi. Ye kazi yake ni kumfanya mwanamke bila kulala na umesita hajarizika Alafu ukamtuma kaibe hela, Akwezi Ila majini wa mapenzi ukamtuma kwenye masuala mapenzi, ni semu zake. Jini wa uka Tuma kwenye kazi ya kuwa ni masai shina netu Anakuletea majibu Lakini jini uamari Huu anategemeana anatege na unamuita jini gani Kwa hiyo yu, wakasimama yule jini wa mapenzi Ukamuangaria sohe Ukamu patubazi ya dawa Ukamu punguza nguvu Ukamu safirisha uka nenda Siku itajuewe Na itajikoo nyingine Wanaendelea kupita Mpaka ataka posimama yule jini Mousika Sasa ataka posimama jini Kwanda jini na kuja katika mifumo ya kukutisha ili akuone nguvu zako na uwezo wako Uwakumuim unakuaje akishafika yule jini kuna vitu kuna fimbo nitakuja kuonyesha hiyo fimbo siku moja niko nayo ile fimbo kazi yake ni kuzuiria sasa zile nguvu za wale viumbe Kwayo hiyo ile akifika tu akianza kukupigia mikwala unanyosha ile fimbo inakuwa inatoa nguvu ya kumzuia kumpoza sasa kumcontrol ili arudi katika level unataka kuongea na wewe baada ya hapo unamwekea chakula chake lazima uwe na mtama uwe na uwe na mtama uwe na ufuta unakuwa na nama vikidogo ya farasi aiza mfupa mmoja wa farasi unakuwa na vitu vyake ndio mafuta satanari mafuta ya utu unakuwa na vipande vya nguo vya ina tatu unakuwa na vipande vya nguo vya hao wenzetu wadogo nasema watotoka kili vipande saba unakuwa na yani vitu vinakuwa viko vingi pale unaanza kumturiza na kumpa kwamba nakupa chakula nakupa mavazi nakupa makazi nataka nikutumikishe kwa mwanadamu wendo kwa mfanyie utajiri na yeye atakupa masharti yake yule kiumbe uno kabisa kwamba niko tayari kufanya hivi hivi na chokitaji hivi nataka kitu fulani. Pale hali lazima utoe sasa ndo mkabizi ukisha mkabizi mnakua mmetengeneza yani mmetengeneza connection yani mmetengeneza nguvu baina ya kwako mtaalamu na yule jini sasa unaanza kumpeleka vile unafotaka wewe kwa sababu vile vyote talifo vitaka amefikuta pale vipo. Kwa wewe, ukisha mshika sasa unamwambia kwa sababu una nguvu na uwezo nataka ni kubadirishe ni katika nyumba itoke kuifazi wewe kwa miaka labda miaka moja au kwa tano K kwa sbujini anaishi miaka mia tano kwaonataka kwamba na katika miaka mia mpaka pale utakapotoka na kaudi katika koo yako Ila kuna moja mbebili tatu hi iki nakinaiiki na sito tutaka ukifaanya mfano us manadamu mwaadamu siuri koo yake na hata ukiondoka usidi okaondoka na mali uriomletea Yule jina ya takubali na takuba mashariti ni mimi nimekubali Ntamtumikia mwanadamu na ntakuja kumitajirisha manadamu Ispokuwa sitaki ya yangu ule ni gundua siri yangu kaitumia Na ndomano na kutawaganga wenge ono tengeneza uchawi Huwa hawanaga tabia ya kumiliki uchawi wenyewe wakanza kutumia Kwa sababu wale viumbe hawataki siri zao wanazozijua Wale waganga wakazitumia hawataki Huwa wakitumia koza majini zinakuja zinaanza kushamburia Mwisho wa siku wanakunyanganya Bazi ya nguvu zile zote ambazo za kuendeshea wako Kwa sababu wanajua unaendesha wao kwa masila ya maslahi wao wow kwa mashariti hakikisha tayari unakubaliana nayo kwamba sitokuja kutumia maana yako na mimi sitaki umzuru huyo utakenda kumtumikia wanadama kwao baada ya pale ndo naandaa sasa kama ni pete unaweka na jina kuna kuwa na kioo Pamoja na Udi ya inarawandi, unakupande saba na Udi Rozi. Ukishaye kapali, unachola pentagoni na unga wa mtama, unaiweka ile pete. Pete mwanga kwa akisi, ulejini undamuambia naomba wingie katika nyumba hii. Utaifazio kwa miaka miatano. Ulejini atajigeuza kuwa kama ni mfano wa moshi au mwanga na katika ile pete. akiingia katika ile pete. Ile pete ndo inakuwa nguvu Jamani, nimesema hii magnet ziko pete ambazo za kinga. Yani kuna pete ukivaa. Kama wewe na mambo ya ugomvi usimnyoshe hata kidole mwenzako katika pete ile uleivaa kwenye uwe mkono. Ukimnyoshe ujue kesho subu ya amki. Na andomana kuna wengine na kwa ni wewe tutoona kama kesho utaamka na kweli ule mtu nakuenda na kufo. na jaka fanya kumbe ya kiumbe bila mwenyewe kujua. Yule jini ya ni mbaya. Hizo ni pete zakinga. Sio magnet. Hizo ni zakinga. Mbazo unaweza ukaivaa. Hatakiwi kutakiwi kuweka mambo ya ugomvi, utakiwi kuwa na mtu asila, Utakiu kuwa mtu mwenye kujibu vitu ambapo hata kama mtu kukukosea. Kwa sababu ile pete ni mbako kaimrisha mdauo inafanya kazi kwa haraka. Hizo ni pete za kinga. Lakini pete hizi huwa ni majini wenye kutengwa ambao hata jini mwingine akiwa anaiona umevaa hiyo pete, huwa jini yule na pita pembeni kwa sababu anakuwa anaogopeka. Ni mfano sisi tunasema mwizi na askari. Asimuizi anapopita kiiona askari lazima awe anakimbiana na Anajua naweza nikakamata. Kwa hiyo majini. Ile Kinga unokuwa nawe na kusaidia katika mifumo ya majini ambao wachafu. Ina kusaidia kwenye mifungu ambao sehemu nzopita za wachai wabaya. mwingine kakuona kiwa ni mchai akikuona kikuona tusula yako. Anabadilisha paka njia kwa sabu ya ipete. Ipete ukitaka ni yenye Kinga ya kuivaa mkao naitembea nayo kinga ya pete Aiza Bangili huwa hii msiitengenezi chini ya 1000 ni pete yenye nguvu ya ajabu na sikuambi kwamba njoo utengeneze kwangu no tafuta watu wengine wa kutengenezea mimi sikupia kulazimisha uje utengeneze bali nakwambia zipo pete zenye kinga zipo pete zenye mambo mengi ya kufanya ili wewende. kwa hiyo magnet nafikiri nimeelezea kiufupi. kifupi ili mpate kuielewa sawa kwa hiyo jamani misiwe mambo mengi naomba niishie hapa kwa leo Waza salamu alikum warahmatullahi wa barakatitu tukutanani katika vipindi vijavyo.